Oca i Sina i Svetoga Duka Otci, braćo, sestre, deco Bog se javi Javi se Bog na današnji dan Javi se kao čovek Objavi se svima U 30. godini svoga života Radi nas ljudi I radi našega spasenja smireno, tiho, bez pompe, bez neke senzacije. Bog, stvoritelj svih svetova, stvoritelj čitave vasione i svega onoga nad vasionom, dođe u našu malu planetu, zemlju i rodi se ne u nekom velikom blistavom gradu, već u maloj, hladnoj pećini jedne zimske noći. I tiho je živeo i poslušno 30 godina čekajući vreme da po poslušanju Ocu svome večnome i bezpočetnome da dođe i da se objavi ljudima i na današnji dan on ulazi u reku Jovanu da ga on krsti da krsti onoga kome krštenje nije bilo potrebno jer on je jedini koji je bio sličan nama u svemu osimu grehu on koji greha nije imao radi naših grehova Ulazi vodu ne kao ostali narod koji je dolazio Jovanu da se krsti krštenjem pokajanja na otpuštenje grehova. Već je došao da osveti vode da bi se to, tom vodom mi kasnije krštavali, ispirali grehe svoje i postajali deca Božja. On ulazi u vodu Jordansku, vodu koja nije nimalo bistra već mutna da osveti našu mutnu zamućenu prirodu, zamućenu grehom, padom, zamućenu strastima i bolestima duše i tela. On je došao da nam donese zdravlje, da nam donese mir, da nam donese istinu. Da nam objavi istinu o Bogu u Trojici, jedan današnji dan se Bog javio ne samo kroz oboplaćenoga bog, Boga, Gospoda našega Isusa Krista, već je i Duh Sveti sišao, ali ne u sili ognjini jezika kao što će to biti kasnije na pedesetnicu, niti u orkanu ili vihoru veću vidu goluba, simbol čistote, on je sišao i čuo se glas neba, glas očev koji je ukazivao na gospoda da je to sin njegov ljubljeni koji je po njegovoj volji. I prvi put se, savršeno koliko je to moguće nesavršenom ljudskom umu objavila istina Svete Trojice da je Bog zajednica ljubavi tri lica Oca, Sina i Duha Svetoga i da je iz te ljubavi Sin sišao na zemlju da se tog trenutka i krsti i da kroz svetu tajnu krštenja koja je na taj dan ustanovljena da I nas učini onima što mi ne možemo biti bez njegove pomoći i blagodati. A to je da budemo po blagodati njegovoj ono što je on po prirodi. Da budemo istinska deca Božja, a dete je iste suštine sa ocem, ali mi smo bogovi po blagodati. Bogovi po njegovoj blagodati blagodati koja je sišla na svet duhom svetim. Tako da ovaj veliki praznik na koji danas i osvećujemo vode i po, po učenju crkve danas su sve vode osveštane, jer je Bog tada sišao u vodu, a i danas kroz osvećenje, kroz služenje i ove svete liturgije i čitanje molitava za osvećenje, sve vode su osvećene i voda koja se na taj dan uzme iz hrama, ona se ne kvari i može godinama da stoji i da deluje blagotvorno i na telesne i na duhovne bolesti. A naravno, ona nas poziva na pokajanje, na na vodu koja ističe iz naših počiju, na suze koje jesu ponovno krštenje, jer mi nakon krštenja opet ponavljamo grehe i, i ono što smo obećali Bogu opet pogazimo i opet se okrećemo ka smrti, ka laži, ka obmani. Ali zato nam je Gospod ostavio svetu tajnu pokajanja da suzama i ne samo telesnim suzama veći i duhovnim suzama onim, onim dubokim plačom duše da očistimo opet sebe ...od tih padova i da opet postanemo deca Božja, a on po ljubavi svojoj spremanje sve da oprosti, svakog da zagrli, ali i mi da ne budemo previše lakomisleni već da ne zloupotrebimo tu njegovu dobrotu koju, koja nas porečima svetoga apostola Pavla na pokajanje vodi. Jer kaže apostol, zar ne znaš da te dobrota Božja na pokajanje vodi? On je došao u naš život, kao što neko dođe u naš život i sve nam promeni, sve bude onda bolje, budemo sigurni, budemo spokojni. Imamo nekoga uz nas za koga smo sigurni da nas voli, da nas voli mnogo više nego što mi njega volimo, ali se trudimo da ga volimo i da mu tu ljubav i delima pokažemo. I neka ovaj praznik bude... I isto jedna odskočna tačka za tu našu ljubav ka Bogu, ljubav koja se ostvaruje kroz dela, a najviše kroz poznanje svoje nemoći, svoje palosti i u tom tihom plaču duše da pribenimo Bogu, spasitelju našem Bogu ljubavi koji je tu da nas očisti uvek i svakda, I da nas opet učini svojom istinskom decom njemu hvala i slava sve vekove. Amin.